28. tammikuuta 1885 oli teatterin, suomalaisen teatterin tärkeä päivä. Sinä iltana sai kantaesityksensä suomalaisessa teatterissa Helsingissä Minna Kantin työmiehen vaimo. Minna Kant oli jo ansainnut kannuksensa näytelmäkirjailijana ja sitten hän päätti tehdä. Näytämme, joka laittaisi paitsi kuulijoiden, niin myös valtaa pitävien ihmisten käsitykset uuteen uskoon. Kun työmiehen vaimo oli päättynyt, arvovaltaisten ja oman arvonsa tuntevien teatterikriitikoiden näkemys oli selviä. Tämä esityshän on pohjasakkaa täysi fiasko. Myös muut katsojat olivat ällistyneitä, tyrmistyneitä ja pettyneitä. Eihän teatteri nyt tällaista pitänyt olla. Kuten venäläisten eurooppalaiset esikuvansa, Minnakant tuli käynyt häränsarviin kiinni ja vääntänyt niin, että tuntui. Hän ei paljon katsoja armahtanut, kun hän kritisoi viinan litkimistä ja miesten ylivaltaa avioliitossa. Minnakantin päämäärä oli ja tavoite oli aivan muualla kuin yleisön miellyttämisessä. Hän osui työmiehen vaimolla varsinaiseen kohteeseensa kuin torpedolla taistelulaivaan, joka upposi. Työmiehen vaimo onnistui kyseenalaistamaan lainsäädännön, joka kohteli naisia väärin. Näytämä henkilökaartissa lähes kaikki miehet ovat heikkoja. Naisten joukosta löytyy pari vahvaa sankaritarta. Nimikkeen työmies Risto on huuttiö ja laiska juoppo. Hän houkuttelee naimisiin kanssaan ahkera Johannan joka on onnistunut työ, omalla työllään hankkimaan itselleen kunnon myötäjäiset. Ennen avioitumistaan Johannaa varoitetaan ristosta, mutta turhaan. Nykypäivän nähden on kummallista, että 1880-luvun Suomessa, jos nainen meni naimisiin, hänellä ei sen jälkeen ollut oikeutta omaisuuteensa, ei edes omiin työtuloihinsa, mitä hän ansaitsi. Lain mukaan ne kuuluvat aviomiehelle, joka toimi vaimonsa juridisena ja taloudellisena edusmiehenä. Minna kantin näytelmässä ristonai johanan Johannan ja ryyppää heidän jälkeen surutta tämän 600 markkaa, eli koko myötäjäspotin kavereittensa kanssa. Ristolle ja Johannalle syntyy pieni poika ja tämä kärsii puutetta, sen takia ryyppää kaikki perheen rahat. Jos Johanna jotain ansaitsee, hän tuone Ristolle, joka lähtee läävälihtömästi viinakauppaan. Kun poika kärsii puutetta, Ristoa ei kukaan syytä. Johanna syyllistetään huonoksi äidiksi. Risto pääsee vähemmällä huomiolla näytelmässä muuten, paitsi aivan viimeisessä kohtauksessa, jossa Johannan paras Ystävä vappu pitää hänelle puhuttelun. Risto alkaa salaa vaimoltaan vikitellä entistä rakastettuaan kerttua, joka tunnetaan mustalaistyttö Homsantuun. Minna Kanti näytelmässä Homsantuulla on, on mustalaisäiti. Homsantuu on jo kerran joutunut Riston pettämäksi. Kun Johanna kuolee vaivoihinsa, Homsantuu... Saa tarpeekseen hankkii pyssyn ja lähtee ampumaan ristoa. Vaikuttavassa kohtauksessa Homsantuu ampuu ristoa, mutta ampuu ohi ja sen jälkeen poliisit tulevat ja vangitsevat hänet ja hänet viedään pois. Ennen poistumista näyttämältä Homsantuu tokaiseen uhmakkaasti. Teidän lakinne ja oikeutenne, ha ha ha, niitähän minun pitikin ampua. Tämä vuorosana toistuu kohtauksessa useamman kerran. Teidän lakinne ja oikeutenne. Totta tosiaan, tämähän on sama kuin niin muodikkaassa Miituu-kampanjassa. Homsantuusta tuli suomalaisen kirjallisuuden irvokas Miituu-ikoni, jonka uhma ei ole väistynyt, vaikka hänen tarunsa loppui. Fiktiivisesti. Johannan ja Homsantuun kahden fiktiivisen naisen tragedia pääsi Suomen historiaan. Kului neljä vuotta työmiehän vaimon kantaesityksestä. Ja Suomen senaatti sääti lainmuutoksesta, joka salli vaimon hallita ansioita ja irtainta omaisuuttaan. Tässä oli tosin edellytys, että, että mies ja vaimo tekivät erillisen avioehdon. Toinen keino, jolla ainut nainen saattoi hallita omaisuuttaan, oli leskeytyä. Tämä oli tuttu juttu Minnakantille, joka oli kauppia leski itse. Lopullisesti suomalainen vaimo vapautui miehensä edusmiehisyydestä vasta 1930-luvun avioliittolaissa. Vuosikymmenien sitkeän taistelun jälkeen, jonka naisasia liikkeen naiset tekivät.